Ми були знайомі давно, але за ці два роки в Києві стали справді близькі. Я часто не міг прийняти те, що говорив Джохар, але він незмінно змушував мене замислюватися про речі, що сам я ніколи б не згадав про них у плині щоденної метушні. Зараз за його м'якою усмішкою явно читалося, кого не обманюєш, Єлельчику. Хоча це, звісно ж, моя фраза, а не його. Виходить те, що я читаю в його очах, я кажу собі сам. Тому що і без нього все я чудово розумію. Я давно вже примірив на собі нову роль. Роль, у якій немає місця ні відпустці, ні різдву, ні планам, ні навіть мріям. Роль недомка з його неконтрольованим танцем. Уперше в населеному космосі було знайдено планету зі слідами високорозвиненої позаземної цивілізації заговорила симпатична дикторка з турбованим тоном, вирвавши мене з понурих роздумів. Сліди розумного життя виявила система орбітальних телескопів Ора Пронобіс у глибокому космосі десятки років тому. Але це відкриття замовчує влада. Глобальна агенція освоєння космосу вже назвала цю інформацію фейком. Чуєш? Як і в бік екрану просто щоб перервати незручну мовчанку. «Щороку такі сенсації!» – знизив плечима Джохар. «Навіть дивно, що хтось напружується спростовувати. Думаєш, ми єдині розумні істоти у Всесвіті?» Джохар скривився. «Та плювати, якщо чесно. Я більше за тебе переживаю. Не подобається мені, друже, твій стан. Я і справді почав опускати руки, – зізнався я, – Хоч це було й нелегко. Джохар задоволено кивнув. Усвідомлення, перший крок до подолання. Але все вже позаду, я знайшов роботу. Майже знайшов. Потрібна твоя порада. Це інша річ. Джохар споважнів і уважно дивився мені в очі. Викладай, мій любий. Мене запросили на співбесіду в корпус. Він жодного разу не перебив мене, вислуховуючи розлоготи раду про мої сумніви і переживання. Підійшла офіціантка. Вона і справді була дуже симпатичним, веснянькуватим дівчам, яке всією своєю зовнішністю напрошувалося на те, щоб його назвали Сонечком. Але Джохар навіть не глянув на неї. Я так не зміг, тому що мені було страшенно важливо донести їй усю терміновість свого замовлення. Кухоль холодного, дуже холодного пива. Розповідь я закінчив тим, що навряд чи наважуся взяти сім'ю в конкісту, але хочу як мінімум зрозуміти, від чого відмовляюся. Стій, стій, Гілельчику, то все вже позаду і ти знайшов роботу? Чи не можеш летіти через сім'ю і тому опустив руки? Питання Джохара, як завжди, влучило в ціль. Колись я дивився зранку в дзеркало, уявляв себе у формі і казав, і ще трішки і це стане реальністю. Знав на пам'ять їхній статут, історію місій, назви, бази і бойових кораблів колись. Це було до віри, до моєї вічно стомленої життям вірусі, в якої я мав необережність закохатися через рік після подачі заявки. Але головне це було до Ельзи. «Не знаю, Джухаре, мабуть, то ми прийшов до тебе. Потребуєш поради? Чи хочеш, щоб я переконав тебе погодитися?» Я хотів відповісти швидко, але зрозумів, що так не вийде. Джохар помітив те, у чому я не наважувався зізнатися самому собі. У глибині душі я найбільше боявся того, що мене візьмуть сьогодні на одну з цих нудних робіт, і я проведу в білому халаті наступні п'ять років свого життя, ну, якщо, звісно, з білком у моїй ДНК дещо не станеться. А корпус? Корпус був би моїм порятунком. І що скажеш? спитав я. І не думай, несподівано впевненим тоном відповів він. Чесно і відверто, не думай. Навіть якщо тобі золоті гори обіцятимуть, пошле їх до собачої матері. Ти щось знаєш про цей проект? Можна сказати майже нічого. Зате непогано знаю корпус конкістадорів. Вони ніколи не платять за дурно. І всі ці пільги, шмільги, зарплати, шмарплати. Це не за те, що ти такий хороший, і навіть не за те, що ти жереш пагнюку на чужій планеті. Це за те, що ти ставиш на кін своє життя. А що значить твоє майже? Тобі вже сказали, де планета? Я знизив плечима. Щось казали про надзвичайну віддаленість. Він нахилився до мене, але перш ніж сказати, витримав коротку паузу. Просто щоб переконатися, що я почую кожне слово. Гілю, та планета в іншій галактиці!» «Та ну!» – я скептично посміхнувся. «Я серйозно, перша в історії експедиція до Великої Могиланової хмари!» Я дістав телефон і ввів запиту пошук. І трохи отеретів: от «163 тисячі світлових років?» Він кивнув. І знаєш, скільки років мене на землі за час стрибка до Магеланової хмари? У момент стрибка, машинально виправив я, стрибок триває нуль часу. Добре, розумнику, в момент. Скільки часу мене на землі в момент, коли ви перенесетеся до великої Магеланової хмари? Я задумався. За звичайних трансверсних стрибків розсинхронізація може сягати кількох днів, а іноді й тижнів. Але зараз йдеться про гігантську, майже немислиму відстань. І, здається, там геометрична прогресія. Місяців 10, в мене припустив я, чи більше. 20 років. Скільки? 20 із копійками земних років. Тобто стрібнути туди і одразу назад це 40 років гілю. На той час усі, кого ти знаєш, Будуть або дуже старими, або відійдуть у засвіти. От чорт, вирвалося в мене. Зрозуміло, чому вони не заперечують, щоб ми летіли сім'ями. Ти просто не уявляєш, наскільки це далеко. Ні, ну приблизно можу уявити. Упевнений. Джохар іронічно підняв брову. Потім узяв зубочистку і зробив у центрі дерев'яного столу маленьку мітку. Оце сонце. Уяви, що воно тут, на цьому столі і розміром з макове зерня. А тобі треба дотримуватися масштабу, позначити найближчу до сонця зірку, не іншу галактику поки що, а просто найближчу зірку. Де вона буде? Найближче, ну, це проксима Центавра. Я спробував уявити її, і сонце так ніби дивлюся збоку. Якщо сонце, як ти кажеш, з макове зерня, не знаю. Джохар свердлив мене уважним поглядом і мовчав. На сусідньому столі? Я намагався розглядіти в його очах правильну відповідь. Ні. На тротуарі за вікном? Посміхнувшись, він нахилився до мене через стіл і повільно сказав. Якби на цьому столі лежало малесеньке, як макове зерня, сонце, то ще одне зернятко треба було б покласти навіть не в Києві, а десь за броварами, за 28 кілометрів звідси Гілю. Двоє макових зерняток і між ними 28 кілометрів порожнечі. Усе. Більше нічого. І це найближча до нас зірка. А якби ти захотів намалювати карту нашої галактики, на якій Сонце буде позначено хоча б крапкою в 1 міліметр, ця карта одним кінцем... Звисала б із земної кулі, а іншим з місяця. Карта Гілю, просто карта, дає можливість позначити Сонце, а ти збираєшся відвести свою сім'ю на планету, яка ще далі, набагато далі. Адже між землею та планетою іщель, куди тебе запрошують, помістяться дві наші галактики повністю. І єдиним зв'язком у вас там буде квантовий канал, яким можна передати текст завдовжки в кілька слів. Дуже підходить до сигналу SOS. Але от допомога. Допомога у разі чого прийде найшвидше через 20 років. На останній фразі він емоційно змахнув руками, і тепер вони повільно опускалися, немов пісок, що осідає після вибуху. Я думав над його словами, Звичайно, я вчив астрономію, як і всі, але отак у масштабі уявити космос ніколи не намагався. І двоє макових зерняток у чорній порожнечі на віддалі десятків кілометрів мене вразили. На картинках усе має інакший вигляд. Ми мовчали.